dua ya wakati wa kusujudu subhana rabbiyal aala Ametakasika mola wangu aliyejuu atasema hivi mara tatu na atasema subhanak allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kutakasika ni kwako ewe mwenyezi Mungu mola wetu na sifa njema zote ni zako E Mwenyezi Mungu, nisamehe. Na atasema Subuh, Quddus, Rabbul Malaaika wa Ruh. Mwingi wa kutakaswa mtakatifu. Mola wa malaika na Jibril. Naatasema Allahumma laka sajadtu wa bika amant wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawara wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabaarakallahu ahsanul khaliqin. e mwenyezi mungu kwako nimesujudu na wewe nimekuamini na kwako nimesilimu. umesujudu uso wangu kumsujudia aliyeumba na kautia sura na kaupasua usikizi wake na uoni wake Ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji Na atasema Subhana lilljabaruti walmalakuti walkibriya wal'azama. Ame takasika mwenye utawala na ufalme na ukubwa na utukufu. Na atasema Allahumma ighfirli dhanbi kullahu. Diqahu wajalla wa awwalahu wa akhirahu wa ala wa sirrih e mwenyezi mungu nisamehe dambi zangu zote ndogo na kubwa za mwanzo na za mwisho za dhahiri na za siri na atasema allahumma inni a'udhu biridhaaka min sakhatik wa bima'afatik min 'uqubatik wa a'udhu bika mink, la uhsi sanaa alaik anta kama asnaita ala nafsik e mungu hakika mimi najilinda kwa radhi zako kutokana na hasira zako na kwa msamaha wako kutokana na adhabu yako na najilinda kwako unihifadhi na wewe mimi siwezi kuzidhibiti sifa zako wewe ni kama ulivyojisifu mwenyewe. Imeletwa kwako na uongofu.com